Bayonako suprefeta, buru handuzu kasketa. Ardura handiabaita periferia untan Pariseko botere zentralaren ordezkari izaitea. Philippe Lomoy Surzur, enaren produktu gizon larderi atxu eta Bayonako suprefet berriak ez zomen naki fitxik buruz. Jauna zer burian, ninuzu jakin naian. ez jakintasunetik, Suposatzen dut, pilpirean diren gaiak aztertzen hasiko zinela. Euskal Eritaren eguneroko joan etorriak mugatzeko okupazio militara, edo interes ekonomikoak lehen esten dituen pandemiaren kudeak eta adibidez. Oiala baituzukentzen, ora izaitut ezagutzen. Elixioan agintzen dutenikiko leial izanik, etzira zure haintzineko engandik ainitz ezberdin duko sigureski. Azken urteetako bata bestearen gibeletik aipatzen halko dituzke. Iikatorenak jokako gurutza da, uztartze euskara ofizial egiteko erabakia ejotik moztea, udalbiltzaren garapenari ezagitko betoa edo gezazpiaren garaiko setio egoera. Denak ere, subjefetura edo prefeturatik bideratu erabakiak. Zurekin askkiegonik, Itxu zirela diot nik. Estatuaren interesak defendituko dituzu. Itxu eta goh egonentzira zureburegoaren leiopean bukatuko diren mobilizazioen aintzinean. Ahatik, guk segituko dugu, biztandena, megafoniatik aldehiak edatzen, zein suprefetura atarian ikatza utzi edo paretak eraikitzen. Ez dut ehaite beharik, zuk baduzunez, obenik. Baiki, gu aurginateko obendun, Parisetik diin funtzionario baten botereari men eginen baginio. Obeginuke, hoxe ideakten espiritue rebeldea bizi behituko baginu.